Itzaldia, zen zelan irudikatzen dau gutariko bakotsak jainkoa? Gaurko liturgiak jainkoa irutasunean irudikatzen dau. Eta aita, zemea eta espiritu santua zegiten deuzkuitz. Bakotxari beren hortasuna eta eginkizuna emonez, baina bakar bat eta bera dala esan Hain garantzizko ete dasan ideok, jainkoa zelan irudikatzen dogun jakitea. ere ez, irudikatzeak bakotsaren bizipenetik egiten dira eta eta zelan irudikatzen dogun jakiteak norbere buruaren ezau pidea emoten deuskuta. Batzuk ez dabe, holango arazorik gura izango. Ez dutxe ardura, euren burua ezagutzeak. Inguruaz joango dira, las sai eta eroso euronetik ezertso ere ipinibarik, besteei ezer raportatu barik. Baina ez darelan jokatuko beste enttzt zeo zer izangura dabennek, besteei zeo zer raportatu gudetseenek. Eta horre esen arteko garala ustei izanik egin gaieaa osnarketa otoitz hau. Aldean dia aurkitzen dugu lehenengo irakurgae biek aurkezten deuzkoen Jainkoaren irudikatzean. Itzunzarrekoan urtera liburuan ban irudi Moises jainkoa bera baino hobea errugitsuagoa eta herriaren maitaleagoa dala. Haren pekatuaren aurrean jainkoa baztertu eta sas jainkoetarajo da. Moisesek jainkoaren aserreak elditua azogura dau. Hadek herria zuntzitu ezeian. Hola meteda zen ideok? Bazarri jokatzen dugu horrela, jainkoari gutaz errukitzu jokatu daiala, gure otoitza entzen daiala, gure arazuak, pobreak, gaixoak txarkeria, esplotazinoa eta zintzoek sufritzen da bezan, zuzengabekeriak guztiak. Ezra da izala eskatzen dutxogunean. Olantxe izan dela beti esango dugu, behar bada. Edo berak dinozku laulan egiteko ere esan gaike. Baina bai, olanda. Paulok beste jokabide bat azaldu dau, egin dugun bigarren irakur gaian. Korintoko kristau zenideen artean, serriak, komponez zinak eta zatiketak egozan. Eta jainkoari kompontu da izala eskatu beharrean, jainkoaren laguntzaz eta ari esker bakotxak beretik emoteko eskatzen deutxe, alkarri parkamen aluzatuz, alkar bezarkatuz, alkarri servitzu eginez, Jesu Christo girak atxe euskundez. Hauxera, Jesusek Evangelioan emoten deuskun jainkoaren irudikapena? Arek zemea emondeutxo munduari, hau da jainkoa munduan sartuta dago. Ez hau ondatzeko edo gaitzesteko, hau salbatzeko baino, eta salbatuko da bere bizia emonda. Zintzoak izatea bilatzen badugu bazen ideok, irutasun santuaren egun honetan emoten jakun jainkoaren irudik apenaz, aztertu da igun, ze irudik apendogun. Ea arazo guztiak konpontzera bialtzen dugun, ala guztietara neu bialtzen hauan jainkoa dan nirea gurea. Hau da, gure ototzean, arazoak aurkezten dogu zanean, ez da gero jainkoari dana konpondu da eskatzeko, gutariko bakotxa arazo dunen ondoan egoten jakin daigula eskatzea baino, Eta hantxe emondaigula bizia. Bizia emoten dugu zen ideok. Begiak zabalduz inguruko arazoak ikusten dugu zanean. Haren eragile sarritan geugarala utortzen dugunean. Zuzengabek aurka aldarrikatzen dugunean. Iesidabiltzanei atea zabaltzen deutsegunean. Gure kontsumua murristen dogunean eta birsikla pena bultzatzen dogunean, orduan ez gara teoriazko irutasunean geratzen, arenantzera jokatuz misterioa bizitzaratzen di hartu du. Auzeda Jesusengand sinistea, auzeda salbamena